Pascal Lindo, egunoan. Egunoan baitzuei. Zukarapen kontxailuko uh, prezidentezira eta behastenuntan argitaratu duzu lan gotiura Bizki ipotoloa, mentuko barnean zen, oai, uh, publiko egin duzue, gazteak etxibizitza barnekaldean diagnostiko bat egin duzu, lan uh, Bizki ipotoloa izan da. Diagnostika hor tatik agerian eman duzue. Uf, gauza, nitz. Gauza, nitz egia Lehen ez dela diferentziarik e, kostalde eta bahnekaldearen artean. Hori importanta da, etxe bizitza, e, oroak, e, arazo bat da, ekan e, zaun Baionatik e, maulera ino, eta e, lixozetik endaiara berdin. E, behaz, bada. Egerzko problematika bat, eta ni ausartu nizgo izuntan erraitea krisi bat ere badela. Krisi bat hasten da hini gustuko uh, aterabiderik iztelaik, eta horrez dugu gehiago aterabiderik. Badakigu gazte batzuk uh, ahri direla behiz, uh, jen burasuen bura etxetat uh, uh, itzultzen, edo, edo, edo familieetako etxe bizitzetan uh, itzultzen, uh, ezta ahase gokiak gazte batentzat. Uh, badakigu ere, uh, uh, ebe batzutan, uh, ebe berokia maite gutela, eta eta, eta, eta berotzeko masinak estentuztela, behaz ez dira gauza egokiak. Eta uste dut, neizta, konfortaren gauza ez da ahas denen dako berdin, mainan gaztekere merezidute ongi bizitzia, eta eta ustut minimo bat bat dela, eta minimo hori ez dugu ahas lortzen ez barnekaldean, ez kostaldean. Hain du, barnekaldean ere, e, biztigiak, eskaz dira, kari hori dira, zer da problema? Be, dena, ez dira aski, edo bat direlarik ez dira egokiak, haundiegiak, edo ez dira ongi xulatiak, edo ez dira aski, aski araberituak, behaz, uh, voilà, baditugu uh, uh, TBI eta TIDuko formatorietako um, eskasa, haundia, uh, iparalde osuan eta barne ere. Bada ere berze zerbait, aski berri gitan oain deskubritzen duguna, lehen baziren, eh, beti izan dira, barne kaldean Jito uh, de France da horiek uh, bakantzetan luatzen zirenak, mainan oain badakigu, erbien bita sistema mauriekin, e, e, badela konkurentzia ahi, ahi bat, gaztek aloketzen alkoholuketena be, urte osoan, e, bost sei uh, hastez batzutan uh, urte osoko uh, dirushahia sartzen dela ja bearentzat, behaz beretako uh, nun baita be, erresago da şe uh, jaştez uxtiana eta esen eta uxti uh, osoan uzi gazte batie has alako konkurrentzia ikaragarriak badira eta betentsio bat sortzen du merkatu anoi Oztiko horretik erabakitu zuzu ere, eh, hainbat aktori biltzea, den Oztirea lan, bilduak lehko ja jen nahi du, jende horiek, eh, ari diradenak gaztean bizitegietan, etxibizitan eh, barnekalde, manen ez dute elgahe zagutzen, hori zen helburua ere, atera bideak atxematea elgahekin. Ba dudarigabe, gazteak ere hor ziren batzu, eh, gomitatu ere uh, gazte batzuk etorritela justu erakusteko, uh, errealitate bat bat dela, Um, behaz bai, ahri gajia iduri bali madu. denak ezautzen dira guti gara baina ez dute eian egiazkoe realitatea ezagutzen uh, nahi nuen ezan, importanta baita AFGT foie de joan trabaioarekin lan egiten lan egiten dugula eta lan ortaik abiatu girela, eh? dela urte bat galdein ziguten inkeseta horren egitea kafarekin lan egin dugula, sortziun bat gaztek erantzun dutela, eta sortziun gazte horietaik, eh, latonoi tamar bat gutikora bera, barnekaldetik eh, erantzun dute. Eta hor huartu gira, barnekalde eta kostaldeko arazoak berdin direla, presioa, eh, ez egoki eta suna, eta den dena behaz. E, eta aktore horiek, dena gadoz dira, gauza bera bera, uartu gine mahalako zerbait bazela eta behaz uain e, nik uste, e, eta ondoko hatxai zenenda, e, lortzen mali madugu, ondoko hatxai zenenda justu, beh, aktore horien e, denak biltzia, baina egiazko erantzunen emaiteko, egiazko politika batiburuz e, joaiteko, eta Horzen ere uh, irigunea, erribatzuko horziden, eh, ez dakit, ikusitut baziden ausapazainiz, tek, teknikariak, uh, ez dakit, nik solia eta uh, HLM eta horietako arduradungusiak, bazien uh, departamentuko uh, uh, CCAS-eko uh, uh, representantea, bez, jende hain niz bazen, uh, eta... Denek erraiten dute gauzabat. Elgarrikin lan egitea, lohtu behar da, zertarako. Hor beha, itugu bi gauza. Um, bizitegiak eta gazte eta suna, eta gazteak. Bi politika esberdinak dira. Bada gazten politika eta bada bizitegien politika. Eta hor, gurutzatzen itugu gazten bizitegiak, ebe normalean, bi politika esberdinai, jonberko genudzuzke uh, atela bideak uh, atxamaiten. Hori e, ez da posible? Eta momentu batean ea nintxe esuko batek erran adu ere e, gaztea gazteak e, ze, noa dion behar du ez daki, hanfet e, ez da ikasten eskolan hori e, nola atsemaiten den etxe bizitza bat e, egun batetik bertzera behaz, horik e, denak oartugira komunikazio hain nitz beharko dela, oartugira eta bai aktoren artean, baina bai gazteekiko ere e, gaztei buruz ere behaz, bai, bada Bada, haukera, hain izatera ziren, bai. Bada, bizitigaren, baina, horiek ere, e, hori di, lotuada ere, e, lujaldeko ekonomiari, ipatzen zen, hori, empresalariak, zeiltasunak zituzdela, e, gazteak ahatsimateko eta ahatsikitzeko, justuki, bada, lujaldearen garapen ekonomikoarei, lotuada ere, arazo hori. Be, hori, hori dugu egaitan? Naibali ma badugu hain Paren tesitipi bat inen duduz, hainitzen, Aine jana eh, dugu oreka bat atxamamek zela kostalde eta barnekaldearen artean. Uh, Gerotageago garapen kontxilua nari gira ez ez da hori problematika. Problematika ez berdink ipausatu behar da. Barnekaldeako uh, garapen ari buruzai gira. Barnekaldea garatu behar da. Eta barnekaldea garatzeko, berditu bizitegiak e, justu, enpleguena txikitzeko. Jendeak guti daki, uh, iparaldeko turizmoa bakarik eguneko amaha dela. Economia ipalc de economia turismo e, e unico amajada. gutik daki eh eh basena foroneta siberruana de la proportion, gure ekonomiaren proporzioan eh, parte a un diena produktiboa. Mainan eraitetan parte a da, kostaldean kostaldea maino dobleada. Genabita baxne kaldeko produktive eh ekonomia produktiboa e oneko beroe equada e oneko oita bia de la de laik, uh, Merkatua da kostaldean eta guk dugu eko izten. Eta usu ikustegu e, e, barnekaldeko enpresak kostaldea lan eiten, eta gauero sartzen e, etxeat, bai gogin azparen nik dakita e, edo amikuzen. Beaz, hori inportanta da jakitea eta nahi balin baditugu gazteak atxiki barnekaldean, ebe gaur egun bizitek da arazo. Eta ikiberdira etxibizitza gehiago gaztentzat, berdira mm. lehentasunean hemen, atxeman dira idei batzu, atera bideak e, bilkura handi horretan? Atera dira gauza batzuk eta usteut batek egana duela... Euh, en fet ez da deus baztertu behar. Euh, bada publikoa, bada pribatua, eh, HLM ta horiek publikoa, badira apartamendu pribatuak, uh, biak berdira. Bada, bada berria, bada zar beritzekoak, biak weg dira bada uh, nun ekan <coughs> badira ire uh... Um, gauza alternatiboak. Jendean e, uh, etxitan ere, badira, etx, e, gal, gambara utxak? Hala, gambara utxak, tinia uzudietakoak, e, e, bengaloak e, edo nik dakita kontener eta horiekin eginiko e, gazten erriskak. E, eta badira, hainitz haipatu dira hemen, e, e, bilkura horretan. Mainan, nik badakit... E, De, estela de Usmaster behar norbait ekerrandu en mezala ni orikina la junta dosnis euh chez um, kulako euh uh, eh uh, uh, uh, janda penurie eh behas iets iets iets iets da Ez dut uste, alako ik badenik iparaldean. Daki gularik, e, bietxe bisitzetak bat, ez dela e, bizitegi bat, e, atxikitzen dela udako edo nik dakita zerrenako, e, egiazkoa ez da, baina hala ere ekoitzi beharko dira hainbat e, etxe bisitzan, nola ez da aski iparaldeko, ximpleki. Aktoregu zain aktane ere, sustu dinamika hori luzaroan ere txiki, Eta behitz bildu, lakos, hori emeerko da? Bai, hori pixka bat gure behar bada gure lana izanen da, garapen kontsailuareena izanen da Dinamika horgen txikitzia gaur, ba, gaur egun, untsa begiratzen malin badugu dugu Uztut ezta bikoiztu edo irukoiztu, ustut amarraldiz gehiago emeerko ginditzuzke etxe bizitzakegin ipar aldean, behaz, bai, dinamika bat atxiki beharko da eta maluruski, batekaraiten dolarik nik e, iduruko eta mar, ekoitziko ditut, be ez da deus. <laughs> maluruski ez da deus, nuela uste uh, demanda selem direla kuak, uste dut amak mila bat direla iparaldean, azpentsa zazu, problematika ikaragarria da eta ekoitziko da, bai problema da ere, gehiago egiten balinbada be kanpotiarrek ere, etoriko dira nun bait, uh, Unharat, eh, erresago, eh, presioak apaltzen balitz, eh, ez, pf, biziki konbikatia da problematika. Nik, egia erran, eh, ni hauk eh, ez dut atera bidea ahondirik ikusten, badakit ekoitzi beharko direla hori segur eta hori inteligentzia ahondiarekin beharko direla. Ba, nintuzke eba igauza bat zu proposatzeko, baina kolektiboki badira oino bertze erantzun nahi nitz eta um, uste uh, Não vai ter inteligência coletiva horrível, mas a mergulhou a confiança em um debate. O que é o nome